Dnešní čtení z prvního listu Korinským a poštou Pavel píše. Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v něm stojíte, a skrze měž jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, leda, že jste uvěřili na daní. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal. Že Kristus zemřel za naše číchy podle písem, byl požben, a třetíhodne byl zkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi a potom dvanácti. Dále se zjevil více než pětí bratří na jednou. Většina z nich do posud žije, Někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem Apoštolům. Naposledy ze všech, jako ne zjevil se také mě. Neboť já jsem nejmenší za apostolů. Nejsem poden nazývat se Apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. Nikoli já, nejbrž Boží milost, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak to hlásáme. A tak jste uvěřili. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen. Haleluja. Milí bratři, milé sestry, jak už na Velký pátek přichází, také je dnešní biblický odděl z prvního dopisu apostola Pavla ke Korinským. A také tyto verše na Velikonoční neděli Tady jsme před chvílkou slyšeli uvádí Pavel těmito slovy. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal. On předal, on přijal, přijal, přijal, přijímání a předání, to je s latinským slovem řečeno tradice. Od jedné generace předáme k druhé, druhé generaci svou tradici. A v tom oddílu s listou Korinským opravdu máme před sebou takový jádro, takový zárodek apostolské význání víry, ke kterému se i my připojíme v našich bohoslužbách. Tam zaznívá slovo zemřel, byl pohřben třetího dne byl vzkříšen, jak to velice dobře i známe my. Tradice je to ovšem ne ve smyslu lidového obyčeje nebo zvyku. Ozdoby, která nám může zpříjemnit prožívání svátku, ne tak se tady tomu slovu tradice nerozumí. Nibliž v tomto smyslu tradice je to, na čem záleží od první generace křesťanů, záleží na tomle. Je to společné vyznání, vyznání církve. A podle obsahu jde opravdu o samotné evangelium, který Pavel zvěstoval, O to evangelium, které křesťany v Korintě při svém křtu přijali a na němž stojí. Zkrátka základ a fundamentum naší víry. A za toto stručně zhrnuté evangelium ručí světkovi Ježišová vzkříšení, ručí apostolovi. Pavel se korintiany snaží přesvědčit, připomenout jim různé věci a dělá to tím, že cituje obecně uznáné věty. Já si to nevymyslel, říká. Je to přece víra církve, který společně uznáváme a na tom staví svoj argumentace v tom dopise. My už nejsme zapleteni do těch peripetí apostola a korinského sboru, do toho konfliktu, do toho vzájemné ukřívdění. Tento vzbor je nám vzdálený, ale máme velkou výhodu z toho, že apostol Pavel napsal tento dopis a do toho zahrnul to staré základní vyznání víry. Poznáme nejenom názor židokřesťanského žido misionáře Pavla Starzu, ale setkáváme se s velmi starým pokusem zhrnout obsah křesťanské víry. Tato víra není jednotná, zjednocena, nedá se to říct takhle přesně, to zní a teď tomu věř. Ne, Bibličti světkovi byli docela převálcovány novou skutečnosti živého pána, a každý to viděl z jiné strany, každého z nich pán oslovil o něco jinak. A tak vznikl i náš nový zákon, který není jeden jasně definovaný spis definice víry, ale který snaží se líčit novou skutečnost z různých pohledů. Vláda tam pluralismus, každý má svoj víru a ten není popíran druhým. Zde máme před sebou sformulovat nějaký konzenzus nebo společný základ, na který se to osobní význání každého může odrazit. Ještě není tady snaha zjednocovat víru, taková regula fidej, které v pozdější době bylo nutné, aby církev se bránil proti různým omylům. To, to tady je daleko. Starší spisy v Novém zákoně nejsou dogmatické, nejsou poučení, ale jsou svědectví. Zvěstuji vzkříšeného pána z různých pohledů. A všichni se tam vejdeme. Proto máme také čtyři evangelio, ne jeden, jedno. Toto, co máme před sebou, je ovšem ještě mnohem starší než evangelium podle Marka, Lukáše, Mateje, Matouše a Jana. Když Pavel. Dorazil do Korintu v roce 50, už měl v zavazadle právě toto vyznání. To bylo základem jeho zvěstování a to Korintiani přijali. A my to tady čteme v originálu. Stalo se z toho takové krystalizační bod Kolem toho se to křesťanská věru, věru uka nabalila. Ale ten původní, to původně vyznání ještě bylo stručnější. Nebylo ani taková formula těch pět, šest vět, ale to původně na vyznání křesťanů bylo jenom dvě slova. Za nás. Křesťany objevili, že to, co se stalo velký pátek a velikonoční ráno, to nebylo nějaký náhodný, ani podle nějakých pravidel. Třeba někteří věřili ve vzkříšený, ale to, co se tady stalo, bylo něco neuvěřitelného, nevyfotografovatelného. A říkali tomu, to se stalo za nás. Kristus zemřel za nás, Kristus byl vzkříšen za nás. A z toho se odrazily ty různé zážitky a zkušenosti ve víře. Že tedy nejsme sami, ale Bůh nás přijal, odpouštěl nám a vzkříšil svého Syna pro nás a za nás. Bůh to udělal, tak vyznávali první křesťany. Nesnažili se o to, to nějak vysvětlit a vůbec ne racionální. Nemáme tady nějaký biologický pohled na tu věc, že nějaká mrtvola se zase ožila. Toto není zájem těch světků a to by určitě ani nedokázali. A tak zkus, neskusme to ani my prostě s tím svědectvím, to uvést jako důkaz. Ne, není to důkaz, ale je to svědectví. Stojí za to lidi. Stojí za to lidi, kteří zažili, že Ježíš není mrtvý a Ježíš je jim blíž, blízky a že Ježíš působí mezi nimi i nadále. Že ta Ježíšová věc Pokračuje. U každého z nich se to promítá do životných zážitků a postoje, ale zde v těchto pár větech bychom mohli vidět ten základ. Ježíš zemřel podle Boží vůle. Ježíš byl pochřben, ale opravdu byl pochřben. A Ježíš žije podle Boží vůli. A za to hrubší <coughs>, apostolové. My také to tomu vyznání, který se vyvinulo z těchto věd, říkáme apostolské vyznání, protože tady se vztahuje na to, co se stalo apostolům. No, moc se to nám možná nezdá spolehnout na víře někoho jiného, nějakého apostola. Nechceme radši sám zkoumat, sám ověřit, sám odpovědat ve své víře. Máme pravdu. Nemůže místo nás, nikdo nemůže místo nás věřit. Ale můžou nás navádět ve víře, Vždyť nejde tady o věřícím člověku, ale o tom, co Bůh působil skrze něho a co Bůh nám chce říct skrze něho to svědectví. A tak zacházený s tímto svědectvím by bylo zacházet s člověkem, který věřil, který měl svoji příběh osobní, Vstoupit do dialogu s těmi živými světky. Ježíš se každému z nich ukázal, zjevil se nebo objevil se tam v jeho životě. Jedná se tedy o očitý světky. Tito očitý světkovi si to nezasloužili. Nečekali na to, aby přišel pán, a pak přišel. To nebylo ta zkušenost, ale pán sám. Byla to jeho iniciativa, a když nečekali, tak překvapivě se jim zjevil. Apostolovi byli z toho zdotčeni, abych to řekl tak. Evangelium dokonce říká, byli zděšení. Nevěděli, co se o tom mají myslet ty ženy u hrobů. Každý z těch apostolů nebo apostolek měl svůj osobní příběh a zažili, jak se netřekaně objevil pán. Třeba ten Petr, který žalostně selhal Zelený čtvrtek, když zapřel svého pána, který už vůbec nemohl představit nějaký pokračování. Najednou se potkal s Ježíšem. A Pavel ho postaví dokonce na první místo této řady světků. Kefas. Kefas je hebrejské jméno za Petra. Šimon Petr, skála měl být. A Kefas ho viděl a dvanáct apostolů, ten kruh těch vedoucích v Jeruzalémském zboru. Ale nebylo to jenom malá skupina, to Pavel připomíná, pětset bratří na jednou viděli pána a někteří jsou ještě naživu, můžete se jí zeptat, píše. A také zde má svůj místo ten Jakub, bratr, Ježišův bratr, který po Petrovi převzal vedený jeruzalemské církví. Jakub a všichni apostolovi, tak už Pavel je kruh těchto světků. Tak nebyl to jeden, nebylo to jenom ten kruh těch dvanácti, ale těch apostolů bylo mnohem víc. A neměli stejný přístup k Ježíšovi. Byli různý, a Ježíš se každému objevil. Ať je to Petr nebo Jakub, celá církev je založena na tomto zjevení. Až i Pavel se mezi nimi dostali, ale Pavel jako nezralé miminko, který se rodí předčasně, přesto i Pavel má stejnou službu, stejné svědectví, je apostol. Má zvěstovat, že Kristus žije. A i on jako ostatní apostolovi si to nezasloužil. V tom jsou si rovni, žije jen z boží milosti. Snažíme se rozumět těmto svědkům, jejichž svědectví nacházíme v tom novém zákoně. Z různých pohledů. Ale něco se tam opakuje, že Kristus je mezi nimi, když se schází na bohoslužbu, když lámou chleb. Když Ježíš vysílá na službu do celého světa, tak on je s nimi a skrze jeho, ve jeho jménu dokázat dobré věci, dokážou i přiblížit boží lásku lidem. A opakuje se tam téma křtů. Každý, kdo uvěří, může vstoupit do společného života s Ježíšem vodou i duchem. A opakuje se tam téma, že církev má říct, co je pravda, má říct, kdo, co pání svěřil, má Učit, má to říct všem národům. To jsou svědectví Evangelia, které jsou, mají různou podobu po celém Novém zákoně a přece jenom všichni jsou založeny na těch očitých svědcích. Ježíšův příběh, Ježíšův příběh pokračuje mezi apostoly. Nejsou to jen následky jeho působení tehdy před ukřidování, ale je to nový, nový působení skrze ducha, se kterým jsme v dialogu od teď začátku až do dnes. Je to duch, který ho potkáváme, s kterými ve své víře jsme v dialogu a který nás povzpůzuje, abychom důvěřovali pánu. To vyslání učedníku tedy pokračuje. Ta mise a ta misie církve pokračuje dodnes. Má se to říct všem národům, má se to Přijímat a předávat tato vzácná tradice. Ovšem, evangelista Lukáš přišel na to, že to zjevení zkříšeného přestalo po 40 dnech. My máme z toho ten svátek na nebestoupený páně, že Ježíš se přece jenom rozloučil se svými kamarády a pak už ten vztah církve k je podstatně jiný. Bylo to tak 40 dnů se objevil Ježíš tu a tam a pak už ne. Pavel by v tom případě už mezi nimi nepatřil, že ten přišel později. Ten pronásledoval křesťany a pak teprve viděl Ježíše. Asi tak jako časově omezený na přesný den tomu rozumět nemůžeme, ale věcně je na tom něco. Totiž Ježíš se objevil nejdřív těm, kteří ho důvěrně znali. Učetníkům, který povolal, kteří mohli říct, ano, je to on. Mohli to říct jako očité světkovi. A od té doby Ježíš nepřestal se zjevit ve církvi. Ale jinak. Jinak, aby ho poznali třeba, když se sromaždovali kolem jeho stolu. V jeho slovu ho mohli poznat. A v chlébě a v víně je poznat, ano, že je to on. Pamatujete na ten příběh těch dvou, o těch dvou učednicích, které byli na cestě do Emaus. Lukáš tento příběh řadí na velkonoční pondělí, den po té neděli, ale tento příběh je vlastně náš. To je ten příběh, ve kterém účetnici poznávali pána, že byl mezi nimi, že byl živý, když rozdávali chleb a byli z kalichu. Tak se to svědectví apostolu prodloužuje a koná dodnes. Vlastně až to skonání světa, jak Ježíš svým učeníkům říká, že se s nimi loučil. Je to teď na nás osobně přijímat a předávat Toto svědectví. Můžeme si být jistí, že Pán je dnes také živý a je i přítomen ve Slovu a svátosti. A že každá neděli je vlastně oslava vzkříšený. Každá neděli velikonoce. Amen.